hier Hogy Gonna feed. A sárla, az ember örül az A úgy viszálja, az én is fekete papám. Nevet a rogy, nevet a tót, nevet a csortos, nevet a tót, nevetek ilyen, kedvem, sagy fel. Nevet a hagy, nevet a kis, nevet a kislány, aki hamis, nevesen, vélem, hát most magait. A vicc, mert van egy vicc, beszélgetj ki te én. Hogy van tovább, ha toennyárt, elfelejtettem én. Nevet a Stux, nevet a Fux, nevetek én, ha te ornakux, hogy én és nem vagyok, ez Jó estét hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvi adásunkat, mikrofonnál Sohár van. És Harkó és a hallgatók biztos rájöttek arra, hogy ez egy muris délután lesz. Egy egyveleget hallottak, vidám dalokból, és most megkezdjük a beígért kabaré előadásunkat, mert a múlt héten még mindig karácsonyról volt szó, de nem akarjuk ezt kihagyni, úgyhogy ma egy órában nevessenek velünk kellemes szórakozást. Hát akkor vágjunk bele, és az első, első része az Zsuzsanna és Gálvölgyi Jánosnak a házasságról szóló szövege. Béla! Igen! Béla, izlett a vacsora? Megint veszekedni akarsz? És dicséred meg a főztömöt. Jó volt. Észre vett, hogy mazsolát tettem a mákos tésztaba. Miért mákos tészta Annak nem volt jó. Béla, én nem tudok élni melletted. Halljál meg. Béla. Te nem szeretsz Ah, te hiúsz, te Régen még beszélgettünk Hát ez így momentán nem igaz Te beszéltél, te? És te? Én simán szenvedtem Sosem mondtad, hogy szenvedsz Hát mert férfi vagyok Férfi, érted? Férfi <gül> Férfi, ugyan Már orvosnál is voltál vele Na, ezt hagyjuk most, jó? Hagyjuk. Doktor, van nekem egy óriási problémám Magas már És mikor megmutattad a doktornak az óriási problémát <gül> Nagyított hozatot Ott sem voltál te szerencsétlen kint ültem a váróban, és mindent hallottam Azt is, amikor siránkozva mondtad neki, hogy Doktor úr, és ez egy hete már így megvan dagadva <gül> Aranyom, neked ilyen gondod nincs. Látnád magad, amikor este kibontod a fűződet? Mint egy film a Deltában. Hangolámondás leszállt a cepeli léghajó. Mi bajod a fűzömmel? Az, hogy van. Egyáltalán miért hordasz te fekete alsóneműt? Béla! Én ott gyászolok, ahol a legjobb a hiányzó. Na, Béla, ne bántsuk egymást. Hozzuk helyre a kapcsolatunkat. Hozza a frász. Mond nekem valami szépet. Sör. Sure. Sejmes a hajam mond ah. hogy az ajkam olyan, mint a frissen nyíló piros rózsa Rózsa? Na nehéz, ne ízd, már Ugye? Aha, igen, mert ha nem borotválkozol pont úgy szúr Béla, te egy iszonyatos disznó vagy El fogok válni ha, Nem mondod komolyan De? Mondd, az a baj, hogy nem mondod komolyan Sorsan viszel moziba Hagyjál már marhasságaiddal Múltkor is egyedül kellett elmennem abba az autós moziba Meg is fáztam Nem volt, aki átölelt volna Aki melengetett volna Autós mozi Minden arra akartad nézni a télen zárva című filmet? Tudod, tudod mi a baj veled? Hogy nagyon makacs vagy Mikor voltam én makacs? Úgy mindig, például Hiába mondtam neked, hogy Romániából nem lehet élő állatot kihozni. Ha, te mégis megpróbáltam. Hát csak nem hagyom ott a kacsát, amit Jolánka nénitől kaptam Kolozsváron. Nagy lett volt, szoknya alatt kihozni. Ha, persze, hogy hápogott. Hiába mondtad a vámosnak, hogy szárnyas betét. Ha. Ha, hát neked az egész familiád ilyen. A családomat hagyja. Az öcsédet is, mi? Hagyd békén az öcsémet. A doktorurat, ha? Kirúgták a rendelőben, mert lefeküdt a betegeivel. Nem igaz. Hát, megjegyzem, ő volt a legjobb állatorvos a megyében. A nővére, meg mit játszották a Béla, a családom szent. Filozofáltatok mi. Hova lesz a fény, ha lehogyjuk a villany? Egész este itt rohadtunk, sötétben. Amíg a nővéred meg nem találta a jégszekrényben Nagyon jól sikerült karácsony volt De hát neked mondhatom, te semmibe sem hiszel Ez nem igaz Miért? Te mit hiszel? Én például azt hiszem, hogy most iszok még egy sör. Téged semmi sem érdekel, csak a söröd El nem olvasol egy könyvet Meg nem nézel egy híradót és ahogy velem is bánsz, sosem mondott, hogy szép vagyok. Ha, aztán mehetnék gyónni. De az én koromban már nem szívesen hazudik az ember. Béla, te régen még házasságpárti voltál. Most meg észre sem veszel, még közben más őket szinte felfalod a szemeidbe. Mert tudod, szülem a házasság olyan, mint a kínai étterem. Miért? Az ember rendel valamit, és amikor kihozzák, csak akkor látja, hogy olyat kellett volna kérni, amit a szomszéd asztalnál ezt. Jéla! Én meg ki nem állhatlak. Kifutnék a világból! A más bolygóra költöznék. Hát akkor, akkor most már biztosan elválunk. Ah, figyelj már, van valakid? Úgy jön, utána, még egy férfi, na, nem... Hát neked? Ö, hogy képzeled? Egy másik nő? Hogy? Tudod, te nem vagy szép, de legalább főzni se tudsz. Bár, bár a mákos tésztád marha pörkötnek egész jó volt. Hát, te se vagy egy tigris az ágyban. Viszont képtelen vagy felrakni egy karnist. Úgyhogy összeillünk. A rohadt életbe össze. Ha, gyere, feküdjünk le. Béla! Akarod, hogy boldog egy Aha, mikor indulsz? Kedves hallgatóink, most a következő szám eh, Kazan László fog énekelni, a pénz beszél, és utána a szöveges rész pedig eh, István Zoltán fog eh, egy kabaré részt előadni. Tehát először akkor hallgassuk meg a, a zenés számot. A pénzbe szél viszont a kutya, a kutya az csak oh, Az ember kidő, ha nincsen semmiből! A pénzbe szél viszont a kutya, a kutya az csak A pénz boldogít, mindenki a pénz ha még a látszat is ezért, ha ezért boldogol, ezért boldogok, mindennek csak pénz az ára, pénz kell, fűre, pénz kell fáral, a pénz beszél, viszont a kutya, a kutya az se fogad. az ember kidő, ha nincs miből. Risták udvari szállítói, az ostobák. Átok. sem beléd a kultúra. Demográfiai robbanás. Sűrűbben szaporodnak az írók, mint az olvasók. Fejlődés. Az emberek nagy tömegénél sok ezred év egyetlen kultúrvívmánya, hogy a húst nem nyersen, hanem főve és mustárral zabáljan. Kimerítő információ. A tanácskozás résztvevői három dokumentumot fogadtak el: közleményt, felhívást és nyilatkozatot. Átértékelés. A történelem mozgatórugója az olaj. Kánaán. Van, ahol a szocializmust legszívesebben így értelmezik. Nyolc órai alvás, nyolc órai pihenés, nyolc órai szórakozás. Szerest fele barátodat! Csókoljon meg téged a koméni ajatolla! Külkerítés, azaz szexpó! távozz tőlem sátán az egyházatja csak úgy tud ellenállni a feslet erkölcsű özvegy személyében a barlangjában rejátörő kísértésnek hogy lecsapja tulajdon mutatóját anyós sors családunkban főveszély ez hogy engem a vő feszélyez. Sanda Rímlánc. Elárulva. Elárvulva. Elgyávulva. Eldurvulva. Szegény kislány. Naturalizmus. Fejem tele redves kosszal. Ez, amit a kedves rosszal. Melyik szebb? Egy bobsi pálya, vagy egy popsi bálya? Kaszálláskor. Apus, a heregyatra, de azért gyere hatra. Egy bakfis. Megnéz minden ember Budán Ha fölhúzom a bermudám Két nő Ő lett a nap síhőse Kérdés a hapsi nőse Intelligensül Utálom Sanyit Morál in sanics. Csak tudományosan Folyton mar a Péterem Szűk a paraméterem Lakberendezés Jolika álma, álma Jolika. Szociál. Mit csinál az aranyáron, a brigádban arat élen, és mit csinál az arat télen? Jegygyűrűt vesz aranyáron vidéki cukiban. Kérek két hírslert egy kaolával. Este a kastéban, A ház úrnője lefekszik. Alá Legelőn történt. A bika oda szól a tehénnek, menj előre nyugodtan, én majd fedezlek. Hogy én vagyok én, egy szürke évtelemmú, mondhatnám nulla, át. A pechem sajnos végtelen, Elhervad a fő A két a alatt És benne a fán az összes madarat Fekete Péter öcsém Te kis ügyen fogyad Ki a szerencse malac Ülit sose fogod Kinek a jobb keze bal sose hal él, mint a parton a hal. Parton nagy gyors szekerén, te nem vagy szekeres, megvagyon írva, hogy pénz, azt te sose keres, s legyen az gesztenye szín, barna veres, nőd soha meg ne szeres. Megszavarodik a kezemben a víz, s ha kártyába bevágok, ötre lesz belőle tíz. Másnak a sok nő, mint az lébe hull, de én bevágok, tíz nő közé lesz belőle null. Fekete Péterre öcsém, te kis ütje vagyod, ki a szerencse, malac, fülit sose fogod. Kinek a jobb keze van? jó sose ha. Él, mint a parton a hal parton A parton gyors szekerín, te nem vagy szekeres meg vagyjon írva, hogy pénz Az te sose keres S legyen az gesztenye szín Barba veres Nőt soha meg ne szeret. Híreim. Kedves feleségem és feleségem nővérének meghívására szerdő délelőtt nem hivatalos rokoni látogatásra Budapestre érkezett Özvegy Csanaki Béláné, a velem egyháztartásban élő hitvesem szülője, az én kedves anyósom. A nyíregyházi személyvonat fél tíz előtt gördült be a keleti udvarra, ahol több ezer fővárosi dolgozó borzadt el Özvegy Csanakiné látták. Anyósom már pályaudvari beszédében utalt rá, hogy fontos állomásnak tekinti a keleti pályaudvart, valamint jelen látogatását feleségemmel való összefogásuk megszilárdításában, Idegölő tevékenységük összehangolása érdekében. Szálláshelyünkre hajtva én emelkedtem szólásra, és méltattam az előttem szóló rémtetteit. tetteit. Hangsúlyoztam, hogy amíg a jelenlegi helyzet fönnál fokozni kívánom tekintélyem, amely csupán a Paterdi utca 32, második emelet négy tartós békéjét szolgálja. Az ezt követő eszmecsere után, mint azt az MT jelenti, a magasrangú vendég állapota válságos új létesítmény. Tegnap délután ünnepélyes keretek között került sor lakásom ajtaja előtt a hétvégi szemét átadására. A lift ajtót barnus pála a hk által megbízott házfelügyelő nyitotta meg, és méltatta az emelet lakóinak szeméttermelését. A múlt példái azt bizonyították, mondotta expozéjában a házmester, hogy a hulladékszállítást fékezte a felvonó rendszertelen üzemeltetése, Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a lakók óriási volumenű zabálásából eredő mértéktelen szemét mennyisége. A tehermentesítés érdekében barnus elvtárs rámutatott az tömött kukára, és felszólította a lakosságot, hogy célszerű lenne, ha békében hagynák őt. Valamint kidolgoznánk a magasabb szintről való, alacsonyabb, a földszintre való önköltséges lehordást. Miután lehordtuk a szemetet és egymást, áttértünk édesanyáink részletes ismertetés. KULTÚRA Ivó cimboráim idő csoportja május 7-e és 14-e között Barátsági és kulturális napokat rendez a sarki talpon álló helységeiben. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye krasznói Kálmán szénlehordó Ária és Dalestje lesz a Söntésben. Május 8-án egyszerre két borvirág is nyílik a művész vendégek orrán. 14-én a záróra után nem író, nem olvasó találkozót tartanak a raktárban forintos alapon. Sportfogadás. A lottó 32. játékos hetén öt találatos szelvényem nem volt. Négy találata is, másik vadidegen 46 fogadónak volt. Három találata olyan 517-nek van, aki szintén nem én vagyok. A 169.884 darab két találatos szelvényre egyenként 21 forintot fizetnek, de nem nekem. Elnézést, e pillanatban kaptam a hírt az MTI-től, amelyben emlékeztetnek rá, hogy egyáltalán nem is lottóztam. Tehát jól értesült körök szerint diplomáciai életem kül a Kinizsi utcai zálokház becsüsei közt. Végül az időjárásról. Várható időjárás az előszobánkban holnap estig. Túlnyomóan ködös, a fürdőszoba felől kiáramló párás idő. A különböző hőmérsékletű Lichthof áramlatok sorát a fölöttünk lakó benyák csőrepedése szakította meg. Átmenetileg növekvő botrány, egy-két helyen beázás várható. Legmagasabb nappali hőmérséklet a Credence Nél 25-27, az ajtónál, ahol húz be az a rohat hideg, 13-15 fok között. Alatt, de nem tette a Földet a túl, Epediken pedig szépen pihenni vonul. Én is követtem a példát, akármi legyek, Azt mondták a legjobb, ha kirándulni megyek. Egy kirándulás, kis kirúzlanás, Szebb, mint bármi más, nem vitás. Vasárnap már hat órakor ébren volt a ház, Mindenkit elkapott már a kiránduló lát Elpakoltunk, lekocogtunk s egy sötét helyen Olyat estem, hogy azt hittem, szét megy a fejem Egy kirándulás, kis más, Szebb, mint bármi más, nem vitás lamosra szálltunk volna, te nagy bohott Tólt nékem, sétáljunk ki csak s hogy a család mert ellent mondani nekint Gyalog mentünk mind a huszon hüvös völgybe ki Egy kirándulás, kis kirusszanás mint bármi más, nem vitás Énekelben ment a család az út közepén, Alig láttam ki a sok csomag alól én, Itt a nőm írott kedvű, hogy is lehetek, Miért jövök kirándulni, ha nem énekelek? Egy kirándulás, kis kirúzhanulás, Szebb, mint bármi más, nem vitás. Hűvös völgybe érve én elnyúltam a tűbönt, Pár perc múlva a sóborom rúgott fültövön, Ott palosztak, s alapjával összetíveszted, Még őkor korhol sajánlott egy sokkal jobb helyet, egy kirándulás, kis kiruccanás. Szebb, mint bármi más, nem vitás. Aztán egy kis kockupacra kuporodtam is, Egy kis alvás után jött a szörnyű ébredés Annyi hangy a rajtam, mint a csillagok Bár azt mondják a rossz nyelvek, hogy hangyás vagyok Egy kiráztulás, kis kirusszanás Szebb, mint bármi más, nem vitás. Egy magas faágon szundítottam el És csak a mentő autóban ébredtem én fel Ám de végül csak nekem lett mégis igazam Mert a jórókus kórházban ébredtem fel Én egy ágyban, 39 fokos lázban álltam, fáztam, titeráztam Gondyokban jött fel a hátam, lázálomban kirabáltam hét, -hét múlva felkelhetek, kelhetes, addig pihenek Egy kirándulás, kis kirusszanás nem mint bármi más, nem vitál. Számtalan Hacek sajó jelenet forog közkézen. Most a Kibédi Ervin és Viola Mihály által előadott Móri Szüret következik. szerzője, talán a legnagyobb valaha élt bohóza szerző Nóti Károly. Fényüzés. Mi? Semmit csak köszöntem, mondom, fényűzés! Kérem, fényűzés! Köszönöm, jól! Köszönöm? Semmi, csak mondom, köszönöm, jól vagyok! Miért? Kérdeztem én, hogy maga hogy van? Nem. Hát akkor? Azért, mert maga nem kérdezte, attól én még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem? Mondhatja, mondhatja, nem. persze, hogy mondhatja. Köszönöm, ő is jól van. Kicsoda? Feleségem, ő is jól van. Kérdezte? Nem kérdezte. Ide figyeljen, ha azt fogja mondani, hogy a két gyermeke is jól van, én magára borítom az asztalt. Érted? Lehet borítani, mind a ketten jól vannak. Van. az Isten áldja meg, ne bosszantson, Úgy hát, úgyis olyan fáradt vagyok. Várad, hol volt? A tenyész állat kiállításon voltam. Igen? A sógoromat akartam beprotezálni. Sógorát? Igen. Hogy kiállítse? Angyaha, hogy tud ilyen marhaságot mondani? Miért? Amekkora ökör a maga sógora nyugodtan kiállíthatja? Na, hagyja már ezt a butaságot! Lóápolónak protezáltam be a sógoromat egy ló mellé. Beteg? Ki? Aló! Dehogy beteg? Szimulált! Nem is beteg, nem is szimulált! Akkor minek neki ápoló? Mert egy lovat ápolni kell! Szóval még is beteg? Nem beteg! Ez egy nemes kariba, ezt ápolni kell! Lipiszai mér. Hová? Hogyhogy hogy, hová? Most mondta, hogy a lipicai mi? Igen. Hová mély a lipicai? Hová mi? Na, da, hülye! Mély? Érti? Himló! Mély? Himló! Bárány? Hogyhogy hogy bárány? Bárány Himlő! Nem Himlő, Himló! Ennek semmi értelme nincs! Nehogy nincs! Ezt így mondják! Himlő. Ezt nem így mondják! Ezt így mondják! Így? Szóval én is mondhatom azt, hogy felügyelő. Azt nem mondhatja! És hogy képviselő? Mondja, mondja, hogy képviselok. A fel, egye meg a maga fejét. Mit és is szelló. szelló. szelló na, engem, olvasni. Olvasom, olvasom. Három hete nem láttam idejön veszekedni. Hol volt? Hol? Jobb helyen, mint itt magával. Na. Születen voltam. Móron voltam születen. Remekül éreztem magam. Egyem? Három hétig voltam vendégegy Mi meg? Egy vénykúrjának. Na maga szépen beszél a házi asszonyának. Hát. Mi féle házi asszonyról? Most mondta, hogy vénykúria. Hát ezt vidéken úgy mondják. Ezt pesten is így mondják. De nem a házi asszonyról. Na hagyja már ezeket a butaságokat. Szóval, és mondja, milyen egy olyan szüre? Milyen egy szüre? Bortpréselnek. És fröccsöt? Fröccsöt nem. Hosszú lépés. A, a hosszú lépés sem. Milyen szület az a Mondja, mondja maga a szerencsétlen. Maga nem tudja, hogy hogy csinálják a bort. Nem. Hát ide figyelj. Először is ott van a tőke. Külföldi. Hogy, hogy külföldi? Külföldi tőke. Ne butáskodjon már. Szóval, ott van a tőke. Aztán jön a sajtó. Neki megy a tőké. Kicsoda? A sajtó. De Dehogy megy neki a tőkének? Nem, nem. Olvasja el a szabad népet. Tudja azt, hogy neki megy a tőkének, uram. De nem, nem arról a sajtóról van szó. Népszava. Mi írja? meg, ez nem ilyen sajtó. Pestézé. Nem! Más nem olvasom. Ember, ide figyeljen. Itt a borsajtóról van szó. Ilyen. Van magának fogalma például arról, hogy hogy csinálják a leánykát? Mit? Azt kérdeztem, hogy tudja-e maga, hogy hogy csinálják a leánykát? Úgy, mint a fiúcska. Maga szerencsétlen. Én a Móri leánykáról beszélek. Hogy se csinálják másképpi pestet? És A hét elgyötört törpe. A rádió kabaré színházának reklámújságja. Szövegét a grim testvérek nyomán. A reklámverseket a frim intézet nyomán. Rádióra írta Szilágyi György. Nyírta Marton Frigyes. Ismertetjük a szerepoztást. Hófehérke, Liptó jelza. Királyfi és gonosz mostoha, Bácsalmási Gustáv. A hét elgyötört törpe, Popperede. A rendező munkatársa Sopánka Zoltán. Rendező Décek Soma. A jelenet egy népgazdaságilag fontos bánya munkásszállásán játszódik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelenet során betekintést nyernek a Kabaré műhely is. Részesei lesznek egy olvasó olvasópróbának, amelyen a színészek megismerkednek szerepükkel, és a rendező irányításával közösen alakítják ki a jelenet végleges formáját. Hol a sopánka? Itt vagyok, főrendező úr, itt vagyok Elkezdjük az olvasó próbát Hívja be a hét törpét Még csak Popper művész úr érkezett meg Ő a hét törpe Igen, mert... Hét törpét játszik egyszerre? A rádióban nem látszik hány törpe áll a mikrofon előtt. Ő már tudja, szegény. Most fogja megtudni, küldje be. szóra a jelen is. Üdvözlöm, főrendező úr, mit játszom, mit játszom? Hét törpét játszik! Ányat Hetet Maga lesz egy személyben tudor, vidor, szende, szundi, morgó, hapci Egészségére És melyik a hetedik? A kuka És az is maga lesz Miért éppen kuka? Mert ezt a hülyét mindig otthon adják a többiek És mit mondjak, ha keresik a többi törpét? Bárki keresi őket, maga mindig mondja azt A fiúk a bányában dolgoznak És ha szombaton keresik őket Na a próbát Kopogjon, Sopánka Kop kap. Ki kopog? Én. Nem maga, hanem a hófehérke. Nyisson ajtót, popper. Nyitom már. Tessék, befáradni. Csak én vagyok itt Némi kérem A többiek hol vannak? A fiúk a bányában dolgoznak És te miért nem dolgozol? Mert én kuka vagyok A köztiszteságnál? Én is bányász vagyok A többiek mit bányásznak? Urán! Ó, akkor ti atomtörpék vagytok. Mi aglegény törpék? Szeretnék megszállni nálatok egy éjszakára. Nyújtasz nekem szállást, kis kuka? Nyújtok. Mi lesz, ha a többiek hazajönnek? A fiúk a bányában dolgoznak. Hová feküthetek? Van itt egy szalmazsák. Állj meg! Ide beiktatunk egy reklámszöveget Amikor Hófehérke azt kérdezi, hogy Hová feküdhetek? Akkor maga mondja azt neki, hogy Feküdj a szundira Szundiá bányában dolgozik. Nem arra a szundira Hanem a róla elnevezett szundi heverőre Tessék Hová feküdhetek? A róla elnevezett... A sírba visz Popper Olvassák be a reklámszöveget, a reklámverset Na. Mikor szundin hevertem, nem ébredtem, levertem Na, tovább Szóval nincs asszony a háznál, aki a gondotokat viselje? Majd én kezembe veszem a sorsotokat. Takarítok, főzök, mosok rátok. Mivel mosol? Mosóporral. Mondja be, hogy milyen mosóporral? Sanyi mosóporral. Tudja Józsi, tudja Manny, legjobb mosópor a Sanyi. Jó, ezt én is tudom. Jól van, kiskuka okos vagy. Most pedig főzök neked egy finom vacsorát, aztán alszunk rá egyet, és holnap elmegyünk kirándulni. Nincs turista felszerelésem. Majd veszünk a sportáruházban. Szeretnél velem egy nagy hegyet megmászni? Nagyon szeretnék megmászni. A, reklám a természet lágy majd jó lesik a sziklatúra Jó levegőt garantálja a proletár diktatúra. Ezt hagyja ki a rendszernek nincs szüksége reklámra. Csobánka? Igen? Adja oda a művészőnek a javított szöveget. Tessék, művésző. Olvassa be, Elza. Igen. Gyere velem sziklát mászni, hálózsákban alszunk éjjel. Én majd dorombolok neked, mint egy macska szenved éjjel. Ez nem értem. Mitől szenved él egy macska a hálózsákban? Nem szenved éjjel Hanem szenved éjjel Jaj, jegyünk már valamit korog a gyomrom Esténként, ha férje morog Mivel éhes gyomra korog Várja őt a konzervgujás, és S gulyás után ágyba bulyás Na, Popper Test. Maga most bújjon el Mindjárt itt lesz a gonosz mostoha Sobánka, Igen. hívja be Pácsalmási művész urat. De ő a királyfit játsza. és A gonosz mostohát és a királyfit is. Hát ilyet még életemben nem láttam, Hát majd most látni fog. Hívja be! Pácsalmási művész úr, jelenés. Jövő! Tiszteletem hmm. Kérem, engem rosszkor hívtak Be Tudom a királyfit alakítom Azt is Meg a gonosz mostohát is Hét szerepet egy gázsijét Popper művész úr egyedül adja a hét törpét Ne hasonlítson engem egy törpéhez Ne vitatkozom, bácsalmási Hanem Mérgezze meg, hófehérként! Jó Vehetem bicegősre a figurát? Ez hanem öreg atyonyra megye. Sobánka, igen. Adja oda a mérgezett almát bácsalmási művész úrnak. Az ide, Jan. Bocsánat, hogy közbeszólok, de a mesében úgy van, hogy először egy bársonyővel elszorítja a derekát a hófehérkénak Másodszor mérgezett fésővel fésüli meg a haját. Nincs folytogatás. Nincs fésülés, csak alma adjod az almát! Tessék az alma. Mérges? Az nem kifejezi! <tos> nem hagyom. Maga... Nem az a fontos az ember hány éves, csak a szívvel legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsit túl kényes, Mégis édes ez a kicsi tag. Az anyakönyv az nem számít, A tavasz vagy a LKB. Nem az a fontos, az ember hány éves, Csak a szíve legyen fiatal. Édes álmunk maradt meg egy dal Akkor nem számít a jaj Még mikor az öreg ember szíve fiatal Addig nincs itt semmi baj Nem az ég volt, és a fén volt, Úgy, mint rég volt csodaszív Még mikor egy édes álmunk maradt meg egy dal Énekeljük úgy, mint rég az a fontos az ember hány éves, csak a szíven legyen fiatal, már ez a téma egy kissé, jól kényes, mégis ídes ez a kicsbaj, az. az anyakönyv az nálunk nem számít a tavasz, hogy a elkábít. nem az a fontos az ember, hány éves, csak a szíven legyen fiatal. Nevető ember viszont a címe a Fényes szabolt szerzeménynek Kazar László előadásában. Azt mondják a nevetés egy ritka földi kincs, aki könnyen nevet, annak jója baja nincs. Ezek szerint én egy kivételes lény vagyok, mert amint más bosszankodik, azon <toks> Vadonatúj öltönyömben sétálni megyek, hát amint a kapuhaj alatt eltipegek, felettem a lépcsőházat, possa a vicci, s ruhámat a szedjes vízzel tele Ott van farít volt a tisztítás, Felszállok a vonatra, hogy biskolcra megyek. Kezdve kicsit szundigálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat fékez, és felriadok. Kinézek az ablakon, át, szerencsém vagyok. Vásána reggel, jössök vissza a vonat! Egyszerre egy úr feláll, ámoríton a menyasszonyommal poketál. Bocsánat, a menyasszonyát nem is ismerem. Nem tesz semmit, szól az úr, és egy pofont leker. <tosz> Azt hiszem a szemem kiugrik. <tosz> Berekedtebb a doktor szalvusz vizet javalt, írta is a receptet, ez rendbe hozza majd, de a doktor bácsi szórakozott volt kicsit, szalósz mira mi a viset, itt a kint <Szorzul> Ez már szó, is se tudom! <Szorzul> <Szorzul> Körülbelül fél perc múlva abba hagyom már, pedig még egy tucat strófám lenne, ajde kár. Nem, mivel be kell fejezni, mit is tehetek? Bocsásszák meg, ha minden ok nélkül Hogyha megjelente mi az elő, társaságba csinos hölgyek elő, mindegyik bájosan mosolygott rám, és pörtölt egy kicsit velem. Mostanában gyakran észreveszem, nincs már az a régi nagy sikerem. Rám néz egy hölgy és már is így talol csak én nekem. Öregszel Józsi, meglátszik az a lakoton, meg a hajadon, nem vagy az a régi. Kezd el kitőlni, ha feljössz érzem. Gyorsabban dobog a szíved, remeg a kezed, amire felélnéd, várat vagy már. Mit kezdjek vélem? Ülsz csak mellettem és azt pihegedd. Hagyj békén, drágán, mire feldöszögök éppen elég, nekem elhihetett öregszel Józsi. Meglátszik az a lakodot, meg a hajadon, nem vagy az a régi, akit én szeretek. Amire repelírni, mire érnél, fáradt vagy már. Mit kezdjek véle? Ülsz csak mellettem és azt piheged, hogy békén drágám. Mire feldöszögök éppen elég, nekem elhiheted öreg fel Józsi. Meglátszik az alakodon, meg a hajadon, nem vagy az a régi, aki én szeretem. Kérdejék el, Debreceni színház, műsorom volt János Vitéz című darab. Szentről Józsi bácsi igazgatóm azt mondja, mi csinál ma este, hofi? Hát mondom, úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm! Akkor maga játsza a francia királyt. Megmondta délután, olyan négy óra körül, este hétig volt időm, és elsápadtam, mert azt mondja, hogy Tán, nem ismeri a zenét. Nem mondom, ezt szóval semmi baj. Átmegy a művészpre szóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott. Mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi. Most, és ki mondta? Mondom, a Szentrő Józsi bácsi. és nem volt furcsa az arca? Mondom... Nem tudom, mert erre nem volt már időm figyelni. És én mit tudok segíteni? Mondom, hogy Ózsi bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom azt, hogy nem ismerem az ennét. Azt mondja, igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Azt mondja, ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong ding ding Mm, elég meleg. Tégelekedni, oh, idán, tégelekedni, idán, tégelekedni, idán, Ó, de ez jó kávé? Na itt kell belépni. És képzelje el ezt, hogy hirtelen a után egyből így be. Na mondom, nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye? Azt mondom, majd ő int. Igen, ám, de olyan a színházi zenekar van a megoldás, ugye a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekarjárokból. Beültöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen, ilyen alon paróka, ami a bíláknak van, különböző ilyen, ilyen krimi filmekben. Na olyat tettek a fejemre, ez isteni dolog, belül valamilyen váz van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat, két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hal benne semmit. Úgyhogy én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött föl le. Na de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na ott állunk, ömlött rólam a víz, azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. nép népfelekelő gondol, hogy mit ez. Azt mondja, menekül a francia királya! Ott egy a Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a mai műsorunkba. És sajnos elszaladt az idő. Egy nagyon fontos bejelentenivalom van, hogy a magyar iskolának lesz egy nagyszabású uh, jelmezbálya, uh, egy jelmezdíjazással január 23-án, és bőven információt az iskola igazgatójától lehet kapni, vagy tőlünk is ezután, csak most elrohant az idő ezzel, jelentkezni lehet a Széchenyi Magyar Iskola 23-i, január 23-i pályára Mindenkit szeretettel várnak. Ezzel búcsúzunk már a mostan jövő héten Devecseri Tamás fog következni, és mi pedig két hét múlva jövünk, kedves hallgatóink viszont hallásra addig is. Terregek, te szeretnék tévé elnök lenni. A fizetésem mindegy az, hogy mennyi. Négy év múlva lesznek választások, a helyemre már bejűhetnek mások. Azon kívül de szeretnék rádió elnök lenni. Persze. Vagy bankelnök, a fizetés mindegy mennyi. Négy év múlva lesznek választások. A helyemre majd beülhetnek mások. Bárki is ül be az én helyemre. A nyolc millió már itt van a zsebembe. Jó, kifundált a magyarálom, a végki elégítés itt van nálam. Azt <Szorítan> <Szorítan> mondja este a feleségem, adjuk hol a kielégítésem. Is <laughs> <laughs> You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM New Brunswick.